Du lyssnar på Tolkning pågår, en teologipodd. Idag pratar vi bland annat om hur man är när man är mänsklig. Om hur vi egentligen ska förhålla oss till den där ganska jobbiga belken vi kan ha i vårt öga. Och om vår egna dom över andra och oss själva. Och varför vi dömer varandra väldigt lätt. Allt utifrån texterna för fjärde söndagen efter trifaldighet. Och nu börjar vi, och som sig bör, med lite väderprat. Vilken solig och härlig dag det är idag! Äntligen, För ja. det var ju kallt en dag. Det räckte ju på nöjesföljden. Ja. Precis. Precis. Och nu spelar vi in detta i början av juni. Och det är ju i juli, den här dagen är den här eh, dagen för eh, de här predikotexterna. Så förhoppningsvis, ni som lyssnar på detta, ligger nu i hängmattan. har det gött i sommarvärmen. För vi får väl hoppas på en härlig sommar. Det gör vi. Umsom sol och umsom regn, eller hur? Mm -hmm. Och idag är det jag, Ida Vreeland, som poddar här tillsammans med Järk Elmen. Vad gör du? Jo, men jag är ju delvis kollega med dig kan man säga. Jag arbetar på Fryshuset som är en stiftelse som arbetar med unga människor runt om i Sverige. Och vi finns i Malmö och jag ansvarar för vår interreligiösa verksamhet. Så vi vi fokus på unga och det som arbetar med det unga. Och vi är mycket ute i skolor till exempel. Prata pratar om ja, livsförskådning på olika vis och hur vi kan leva tillsammans. Precis. Mm. Och den här dagen är ju temat... Att inte dömma Och därför tänkte jag att det var intressant att du kunde vara med just den här söndagen. För att vi möter unga och vuxna från alla möjliga olika livsoskådningar, sätt att tro, religioner. Och ibland kan det ju vara lite svårt där att inte döma. Så vi får se var vi hamnar idag. Och dagens, de texterna som vi utgår ifrån är från. Eller evangelietexten som vi utgår ifrån är från Lukas evangeliet, kapitel 6, verserna 36-42. till Så jag ska läsa, dem, läsa du, den. Du får mm. läsa den texten. Fint. Jesus sa, var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig. Döm inte så ska inte ni bli dömda. Förklara ingen skyldig så ska inte ni dömas skyldiga. Frikänn så ska ni bli frikända. Ge så ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat ska ni få er mantel. Men det mått som ni mäter ska det mötas upp åt er. Han gav dem också en liknelse. Kan väl en blind leda en blind? Ramlar inte båda i gruppen? Lärjungeln är inte för mer än sin lärare. Men när han är fullärd blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Hur kan du säga till din broder? Låt mig ta bort flisan ur ditt öga när du inte ser bjälken i ditt eget. Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders har ja, du, Järk, första tankar som kommer till dig när du läser den här texten? Mm. Alltså, eh, jag googlade lite på det ordet barmhertig. Det gjorde jag också mm. faktiskt. Ja. Det där med barm är ganska intressant. Vad med barm att göra, så här moderskap och sådär. Men det kom inte alls upp. Utan jag hamnade ju i det hebreiska ordet. Jag vet inte hur man uttalar det. kanske? Jag, jag läste faktiskt inte hebreiska, jag läste grekiska. Mm. mm. Och det var väldigt intressant faktiskt. Mm. För, för, för precis som så som man börjar ju med, med eh, Guds kärlek till människorna, eller Guds kärlek till Israel, som ska vara så här. Eh, liksom, Håller i alla väder om man säger. Eh, och i den här judiska rabbinska texten jag läste så var det inte en villkorslös kärlek utan det ställdes villkor. Mm. -hmm. Eh, men, men israelerna de faller ju om och om och om igen. De lever ju aldrig upp till de där kraven som Gud ställer. Så i den här rabbinska texten så alltså, så kan inte så måste kärleken också vara förlåtande och medkännande. För det håller inte annars. I och med att han lovat att, vi, att han ska ändå älska oss ja, hela vägen. Mm. Och det tänkte jag lite grann på faktiskt. För att kan man ha liksom en medmänsklig kärlek och samtidigt ställa krav att det inte hamnar i någon form av relativism så det börjar jag tänka lite kring Men det var ju faktiskt ett intressant perspektiv just det här att alltså, det du säger att eh, då måste kärleken också vara förlåtande och vad var det med du sa? Eh, medkännande med eller medlitande ja. beroende på Precis och det är, väl någon, det är väl någonting verkligen som vi kan lära oss någonting av, tänker jag. Vi, säger, alltså vi pratar ofta om den villkorslösa kärleken. Mm. Och det, det är ju väldigt stort. Det är mm. ju väldigt fint. Och jag på något sätt tänker ju också att är det inte det som är villkorslös kärlek när den också är just förlåtande och medkännande? Att det kanske på något sätt det ingår i konceptet. Mm. Eller? Jo jag tänkte lite precis för att äm... för det är ju lite provocerande när man hör någon som säger att kärleken är inte villkorslös mm. men sen så kommer det här männet med, mm. eller ochet då måste den också eftersom de faller dit hela tiden och gör fel hela tiden och då måste den också vara då förlåtande mm. eller medkännande då, då känns det lite bättre mm. så jag tänker om man då översätter det till mänskliga möten för det händer ju ibland att vi sitter i samtal med människor eller i grupper och vår liksom medpart håller en värdering som verkligen inte är min. Alltså. Mm. Uh, hur ska jag förhålla mig till det? Och då tänker jag, om jag vågar ha tillit till att du är liksom en rationell medkännande människa med visdom. Precis som jag förhoppningsvis också är. Då kanske jag inte behöver så snabb med att ta bort flisan ur den broders öga. Det är uppfattat som en flisa. Utan jag kan ha tillit till att du är inne i en Där om det nu är en flisa så kommer du. Ja, Förstår du? Du och livet kommer ta hand om den där Och om det inte är en flisa utan bara någonting jag tror. Så kan jag ha tillit till att det finns en mening även om jag inte ser den. Så det Just kommer lite tilliten till våra medmänniskor kommer in lite grann. Precis. Och det, det är något som jag tänker alltså den Det handlar om ödmjukhet mm. Kanske också Och m, Vi pratar ju mycket om Jag vill att vi ska hålla kvar lite vid ordet Börmhärtig men mm. vi gör ett litet sidospår yes. Kan vi minnas båda två att återgå Till ordet. Mm. Um, vi två Jobbar ju mycket med den egna Livsberättelsen när vi jobbar med interreligiös Dialog Och det här att om jag bara Om jag känner min om jag, om jag vet varför jag tror som jag gör eller vad har jag fått min livsåskådning ifrån och vad har påverkat mig då tänker jag då blir ju det lättare att kanske inte börja gå och pilla på brodens flisa som jag kanske ser då mm. eh, bjälken i mitt eget är så stor så att det hindrar min, min sikt men om jag rann sak, alltså det där jag, jag tänker att där måste vi börja oss själva om vi ska komma dit Särskilt i det som du säger där det skaver lite. Eh, nu gör det lite ont. Vi har olika förtro och, och religion och livsutgången är ju så djupt inom oss och då kan det skava lite extra mycket. Ja, det ifrågasätter ju min identitet. Det ifrågasätter min ja, min identitet, mina värderingar och är de inte ju mindre förankrad är desto mer hotad kommer jag vara av dina värderingar eller snedsteg apropå Ja, jag ska inte gå in på det igen, men äh, <laughs> andra texter och sådär. Så äh, mm. Ja, det tror jag. Ju triggar man sig själv. Och det här, med, det här nu blir det en bra eh, naturlig övergång mm. till ordet, kopplat tillbaka till ordet barmhärtig. När jag kollade på synonymer till barmhärtig, då kom bland annat ordet mänsklig mm. upp. Det jag kände och förlåtande och, och medlidande och allt vad det nu var. Men just ordet mänsklig mm. det tyckte jag var så himla fint att just det kom fram där. Och, och då började jag tänka vad, vad innebär det egentligen? Vad, att vara mänsklig. Det är ingenting vi behöver svara på kanske. Men, men, och då tänker jag där hjälper det mig också på något sätt att möta mina medmänniskor. Att tänka på det här att, vi, att vara försöka vara mänsklig. Med samma djupa behov och eh, bristfällighet och allt det där. Ja, precis. Jag tänker framför allt är det nästan jag kopplar att vara mänsklig. Nästan brist, eller det, det brustnade som brister, eller skärvorna. Mm. Det är nästan det som jag tänker är... Och det är kanske är fel att tänka så. Det som är det som jag kopplar ihop med att vara mänsklig det handlar ju också såklart om allt det fina allt det goda, allt det glada. Alla våra härliga känslor och sånt. Ja. Det har jag haft svårast med i mitt eget liv och också i förhållande till ja, kristendomen som är ju närmast mig. Det är just det här, den här paradoxen med liksom det totala kravet på mig att vara... Eh, en sån fantastisk god människa att vara perfekt. För det kravet finns det är ju ett incitament, ett imperativ någonstans ju. Från Gud om man vill då. Um, att inte döma, ja nu vet allt det där. Och så är jag ju inte det. Fast jag tycker ju själv att det borde vara det. Och hur får man ihop det där? Upplever du, nu är det mitt i tanke, men upplever mm. du den här texten som nästan ett krav på att man ska vara perfekt? Ehm. Um, Nej utan snarare Utan snarare där med att vara bemhärtig måste sig själv tror jag mm -hmm. mm. Men fortfarande vill jag säga att ändå att, att, det, att det mänskliga Vi är ju både och helt enkelt Det var nog det jag ville komma till tror jag Att visst vi har alla de här bristerna Och vi är bristfälliga och försöka åtminstone jag Jerk, försöka förlåta mig själv För det och det är fantastiskt att man blir förlåten av någon annan i det. Det är en enorm känsla när man blir det på riktigt. Men samtidigt också bejaka och någonstans förvänta sig. Du vet den där dikten som Mandela inte har skrivit men som han läste i sitt installationstal. <går> det är ljuset fruktar mest, alltså vår styrka, liksom, att ändå bejaka det också. Mm. Vår förmåga till medmänsklig kärlek. Mm, just det. Och, och när du säger att den här känslan av att bli förlåten också, om man vänder på det, att också vara den som förlåter. Ja. Att det är också väldigt... Den här, det kan ju också vara en sån sak som är den här bjälken, tänker jag. Nu när du sa det här perspektivet. Jag såg en... Det var på Aktuellt för flera år sedan, eller några år sedan, det stannade kvar i mig så mycket. om De var i Rwanda och kolla lite... Alltså, flera år senare efter kriget, vad har hänt, hur ser livet ut för människorna nu, nu och så. Och då var det en kvinna hon berättade när rebellerna kom till hennes by de mördade hela hennes familj de våldtog henne och de väl tog henne som sexslav och det var en fruktansvärd berättelse och så berättade hon hur den, den här, det här har gnagt henne det här har levt med henne alla dessa år till slut och det här var ganska det var inte så långt från eller tidsperspektivet var det ganska nyligen kanske några månader sedan eller något år sedan då hon kom till insikt jag måste förlåta för jag kommer aldrig komma vidare om jag inte kan förlåta jag kanske inte kan säga till dem direkt och om jag hade kunnat göra det direkt de kanske inte hade brytt sig ändå ju men in, i mitt inre måste jag förlåta och jag gjorde det berättar hon och då blev jag fri ehm mm. um. Och nu när du går av det perspektivet och jag läser om det här med hycklare om bjälken nu ens öga så att man kan se klart um, och ta bort flisande brodern för då blir det på något sätt då blir, då blir det jag som hade den här var den här brodern som texten pratar om eller syster då såklart att ah, just det hon öppnade ögonen lite för mig kraften i förlåtelse mm. också inte bara att få den utan också faktiskt att ge den mm. Det, är det, ja. det Jag tänkte också här, hur kan väl en blind leda en blind? Det hänger ihop där. Det verkar vara någonting med att vårt dömande gör oss blinda, eller vårt dömande kommer ur att vi är blinda. Det hänger ihop någonstans. Det blir mig nyfiken på, men vad är det vi inte ser? Just det. Och, och vad är det som gör oss blinda? Alltså det finns många, många frågor man kan ställa kring det. Och det är ganska skönt här. För Jesus säger ju inte det. Eller pratar inte om det. Utan där får vi väl lägga in. Alltså mm. koppla det till vårt eget liv. Var är jag blind? När mm. är jag blind? Någonstans. Jag ja. tänker uh, Guds riket någonstans. Alltså vi, vi ser inte. Det är, no, alltså, det är någonting jag verkligen älskar i kristendomen. Och i, i det budskapet. Det är just uh, Guds rike är både en längtan som kanske kommer infrias eller kommer infrias men det är också en kvalitet som kan uppstå i nuet när som helst, plötsligt är väl liksom där i det medmänskliga mötet just och kanske är det det vi är blinda för det är ändå så sällan jag hamnar där i alla fall, det är alltid en stund av nåd upplever jag, när man hamnar i det totala medmänskliga mötet, kanske är det är det vi är blinda för och bristen på det mötet gör oss blinda då, det är objälke Ja just det, och att vi är så fokuserade ibland eh, på det som kommer, alltså på det som ligger framför. Och det kanske är ett gudsrike, en evighet eller det kan ju också vara alltså att, som du säger, vi missar gärna det här ah, som sker här och nu. Mm. Men det här, jag, jag hockade upp mig lite på när du sa det här ah, kravet på att vara perfekt. Och när jag frågade upplever du den här lite kravfylld eller att, att man känner för vet samvete och jag, jag har aldrig när jag har läst den här så har jag alltid upplevt den som befriande den här texten mm. men nu kände jag helt plötsligt när du gav det perspektivet den här är också faktiskt ganska kravfylld och, och jag kan känna åh, vad jag misslyckas hela tiden mm. vad jag jag, döm, jag jag dömer ju alla mm. alltid alltså, jag med. Ja. Alltså det åka buss. Ja. Så jobbigt. Ja, eller hur? Men samtidigt, så om igen, jag tror det går mycket tillbaka till sig själv faktiskt. Jag kommer ihåg, jag var arbetslös tre månader när jag var 26 år. Plötsligt såg jag alla som verkade hänga runt på stan och inte gjorde någonting. Det, jag, det har jag inte gjort vare sig före eller efter. Men just de tre månaderna var jag jättesnabbt på att döma alla dem. Det blev så tydligt att... Det är ju en själv man dömer egentligen. Det är där det börjar alltså. Så ju mer vi kan förlåta oss själva desto mm. mer förlåter vi andra. man ser inte ens kanske. Ja, så där gick de och, och mm. hängde och mm. på stan. Vad gör? Har de inget liv? Ska mm. de inte göra någon nytta? Mm. Kosta, Kosta samhället. Alltså ja. projektion. en klockring produktion egentligen. Ja. Tänk vad, det, det, det, återigen till det här att vara mänsklig. Mm. Det är ju så mänskligt. Mm. Och, och när man blir medveten om det Så blir det lite skrattretande mm. Eller hur? Mm. Befriande. befriande ja. Och därför precis Så är den här texten egentligen ett exempel på det där uttal. Den är både vet jag, uppmanande Och förlåtande och befriande På samma gång Och så menar jag Tänk om vi kunde vara så lite grann mot varandra att ändå förvänta sig att människor är goda och vill gott och ha. ha förstår du vad menar? Mm, och vara förlåtande samtidigt. Precis. Se, se oss som mänskliga. Mm. Ja. Barmhärtig. Det är som varmhätig. Det var så många andra. Jag ska se om jag kan få fram det här. Um, det var så många ord som jag um, som, som kom upp. Um, Okej, så, det inte, så det fortsätter att spela in. Ja, det verkar det göra även om jag öppnar upp ett annat fönster på datorn. Här är lite synonymer till barmhärtig, medlidsam, förlåtande, godhjärtad, nådig, skonsam, mild, human, ömsint, välgörande, hjälpsam och då mänsklig. Och jag har tagit bort några av dem här också och jag bläddrar inte upp alla ord. Ömsint. Mild och skonsam, nådig. Det är ju stora ord. Är inte det egentligen är sansen av religion. Känner jag. Alltså någonstans, när jag läser, jag tänkte jag. Inte det egentligen är sansen av mm. ett kristet liv, eller till och med skulle jag säga ett religiöst liv, någonstans. Jag kan, oh. Förmågan att leva i det här. Ja. Och då smärtar det är också samtidigt när vi läser det här med: det smärtar ju med när vi alltså, vi är ju utifrån ett religiöst perspektiv vi är ju väldigt dömande mm. många gånger mm. eh, inte du och jag kanske <laughs> <laughs> <laughs> nej men alltså jo men jag också alltså det är ju så ut jag vet inte är det lättare att döma utifrån ett religiöst perspektiv jag vet inte men, men tänk alla och alla som känner sig Dömda av religion. Mm. Och det smärtar ju oerhört. Att veta detta. Mm. Och när man råkar. Jag tänker så många gånger jag har råkat döma. Eller när jag tror jag är inkluderande. Och jag är öppen. Och allt sånt där. I predikningar eller i möten med andra. Och sen så. Så är det helt tvärtom. Jag tänker någon. Jag då jobbar gentemot gymnasieskolor. Någon gång har det varit elever som har gått ut ur klassrummet när jag har varit där. För de har inte klarat av att höra på det jag har att säga. Till exempel när jag säger att allt är tolkning. Allt vi är med om tolkar det vi läser. Ingenting kan tolka sig självt. Bibeln kan inte tolka sig självt. Och när någon då, det blir så smärtsamt för den personen och det blir så hotfullt. Så att den var tvungen att lämna. Alltså, och och eh, så där när jag tänker att åh, oh, titta nu här, vad, vad upp, vilken, vilken öppen syn jag har. Medan det blev ju ett, ett fängelse för någon annan. Och en här, smärta för någon annan. Det är En jordbävning eller liknande med snarare. Ja. Mm. Och det kanske inte handlar om att jag dömde den, men på ett sätt gjorde jag ju det. Mm. Ja. Och, ja. Jag tänkte på en helt annan sak. Du. Ja, när man googlar då mm. Google är bra ibland ja. eh, Nej men vad heter det att eh, loving kindness var det liksom, engelska ordet som kom fram och det är ju väldigt buddhistiskt mm. medkännande det verkar vara det verkar vara liksom något oerhört fundamentalt i religionerna och i mitt perspektiv då, i det mänskliga det här med loving kindness uppmaningen och längtan och att det är någonting man får odla det är ingenting, det är en muskel jag tror vi föds med den men det är en muskel vi verkligen behöver träna liksom. det är som att kärlek är ett verb mm. det är någonting vi gör mm, mm, mm. och kanske också en kvalitet hur mm. tänker du då? Uh, jo. Jag fattar inte riktigt. Jo, här. men liksom mer? att um, <går> när man säger en engel gick inom rummet, det är en känsla av att det var en kvalitet som plötsligt fanns i rummet som nästan var lite större än oss. Men vi var ju den hade inte kommit om inte vi hade varit där. Det, nu, nu, nu, nu, nu, nu flummar du ut Men nu men så här. Jag tror att det är en kvalitet som finns. Det är en mänsklig kvalitet så det är någonting man gör men det är också någonting som finns som man kan uppleva jag vet inte eh, om den är större än människan eller om den är bara mänsklig men... mm. det är ett mm. intressant perspektiv att ja, fin, finns kärleken bara där runt omkring oss Ob, men finns den som du säger hade den, finns den om vi inte är där Eftersom det är bara vi som dömer så kanske bara vi som behöver den Alltså, det finns ju ingen annan, inget annat väsen här i universum men i alla fall inte på jorden som är så upptaget av det här med dom mm. som vi. Mm. Ja, Vi pratar ju om här också, om, apropå dom det här är ju lite hur vi dömer varandra Jag tänker också på den här andra domen liksom. domen, domen mm. vad kommer egentligen sen? Mm. Blir vi dömda? Då är ju den här lite läskig den här texten, döm inte så ska ni inte bli dömda. Mm. Och vad gör jag hela tiden? Mm. Så fort jag ser en annan människa. Men kanske, jag funderar vidare också kanske ja men det är det som är mänskligt. Vi dömer varandra. Alltså vi, och det är kanske är någonting som ligger kvar, jag vet inte, när, vi, när det fanns massa eh, risker runt omkring oss att vi var tvungna att döma av läget och se vem är min vän, vem är min fiende. Jag vet inte, jag kan inte det här med, med sånt. Um, men kanske handlar det snarare om vad jag gör med mitt dömande. Om jag, är jag medveten om mitt dömande? Eller det kanske jag inte är när jag väl dömer. Men är jag med, när den här bilden sen visar sig inte stämma vad gör jag då med mitt dömande? Håller jag fortfarande fast vid den här domen som jag har gett eller sagt eller omedvetet skapat, eller medvetet skapat, eller är jag då så pass öppen så att jag glömmer bort det? Och faktiskt ser den här människan, det vi var inne på från början, med barmhärtighet och med förståelse och ödmjukhet. ödmjukhet. Alltså Jesus uppmanar oss att ta bort velken i vårt öga. Mm. Men och faktiskt ta bort flisa nu ur ja och Faktiskt. bris och, och jag ska gå vidare snart. Men ja. också men jag bara menar, men är det, i vårt samhälle, i vår kultur vi lever, jag tror att det är ganska kulturellt betingat hur pigman är på att döma andra människor. Jag tror att vi lever i en dömande kultur. Det är någonting vi uppfostras in i. Jag tror inte det är genetiskt att döma på det sättet som vi gör. Det tror jag faktiskt inte. Men, tänker du i kultur alltså i vår kultur, nu i liksom vår del av världen, ja. eller tänker du i vår tid? En, kanske bara och, det kan jag inte svara på mm. men jag tror inte att det är, jag tror att det finns kulturer som är mindre dömande eller skulle kunna finnas i alla fall men jag vill bara säga att eh, man kan väl börja med att, att vara medveten om den där bjälken och så som du säger, det försöker jag i alla fall göra att eh, för man känner nästan i kroppen när man dömer jag, gör, jag tycker jag känner det i kroppen när jag gör det mm. och då kan man ju försöka vara öppen för att se en andra människan helt enkelt eh, och Hur känns det i kroppen då? Eh, för skuld dig. och skam jag kände, var jag inne på. Ja, jag <laughs> känner igen dig när du säger att det känns i kroppen. Ja, men, jag kände hur det stack till. Ja, det, det, det hugger till ja. någonstans. Mm. Det är för, ungefär som varje gång jag känner vad jag borde göra så jag gör det inte. Det känns också i kroppen. Det är väl skammen då? Skulden. Eh, ja, nej, men jag skulle säga då kommer man in på det med syndbegreppet tycker jag. Att missa målet att man liksom man går där på vägen och så plötsligt hoppar man ner diket för att det var för läskigt att gå på vägen och sen kommer upp igen, det är inte mer än så men samtidigt är det mycket mer än så för det är ju ett, ett stort ögonblick som gick, om, som gick till spillor där men så att jag vill säga jag tycker ja, men nu ska vi kanske inte gå ut för långt där men det ja, känns i kroppen i alla mm, ja, mm. ja, men jag håller med dig mm. Ja, och, och det är återigen det där vi kom, och det som Alltså vi pratar med början det här ens egna, ta bort ta först bort bjälken ur ditt öga alltså det är ganska det är ganska tydligt här ta först bort bjälken ur ditt eget och ja då blir konsekvensen att vi aldrig ska pilla i andras slysor för vi kommer ju aldrig få bort nu <laughs> utom ögon, i vissa stunder kanske ja. och, jag tänker, ja precis, och jag tänker det här att så du kan se klart Och ta bort flisan och din broder Kanske att ta bort flis, flisan ur Den din andres öga Det kanske När jag Jag tänker att det kanske inte handlar Det handlar nog kanske inte egentligen Om att jag ska säga Men du Jerk, ibland tycker jag att du är Lite för egocentrisk Alltså det handlar kanske Fast det behöver man höra ibland samtidigt Ja i och för sig, det behöver man Vi behöver varandra <laughs> Ja det är sant, det är sant det behöver vi. Du har rätt i det Men jag tänkte också det här att, att vara en förebild Lite som barnuppfostran Barn gör ju inte som man säger Utan de tar ju efter hur man gör Och det tänker jag också är den, den, man, När jag ska ransaka mig själv Om någon annan Är öppen med Alltså här misslyckas jag mm. Då blir jag också lite mer ödmjuk Inför kanske mitt eget misslyckande Eller mm. mitt eget Alltså då när jag gör något som jag märker Oj så gör jag också, och det är mm. ju fel. Mm. Ehm, och då blir jag lite mer villig att mm. förändra det. Jag tänker på när vi. alla gånger vi har haft dialog ute i alla skolklasser. Alltså upp, så att, gör vi väldigt ett safe space. Alltså vilka regler ska vi ha, vilka förhållningssätt ska vi ha? Hur ser med tiden nu? jag har ett par minuter kvar. Okej, så börjar jo, okay. jag måste säga, Då brukar vi ofta säga: En debatt har man för att vinna, dialog har man för att förstå. Så en sann möte, som ett jag-och-du-möte en sanddialog dialog, då hjälper vi varandra att bli medvetna om våra egna bälkar snarare än att fokusera på den andres flisor. Um, mm. Och med om är tillbaka till den här tilliten till att människor har, har den förmågan och den längtan att, att se klart. Mm. Mm. Ja, precis. Och på något sätt tänker jag också det här med med beroende att vara beroende av något alltså, jag tänker beroendesjukdom det. det beroendet det här att jag kan först göra förändring när jag själv förstår mm. att jag har problem Oj, om det dunkar lite i bakgrunden så är, har vi städ här i rummet bredvid <laughs> um, nej men att jag måste först komma till insikt att så här kan jag inte fortsätta leva det hjälper inte egentligen om någon annan säger det, så visst ibland behöver vi ju höra den här sanningen, ju från andra, för att, för att kanske förstå, men det kan också bli ju helt fel och tvärtom att jag blir ännu mindre benägen att det är väldigt känsligt det här att ta bort flisan ur den andra så jag ser hela tiden broders, det är såklart att det innefattar systrar och mm, allt mm, alla som inte har bestämt sig också um, det är ju väldigt, det är ju en fin konst. Och de som, ja, nej, stopp. Det är ju en fin konst, alltså. Hur gör vi där Och det kanske inte, det, det kanske vi ska inte tänka på det. Jag har ett provtänker nu, du märker det här, va? nu äm, Det kanske inte ens, det, det ska vi inte tänka på så mycket för att vi börjar med <laughs> bjälken. Vi måste börja med vår egen bjälke. Mm. Uh, nu bör kommer helt annat universum här någonstans som alltså är politiskt och sådär, men eh, rent psykologiskt är det ju en klassiker att den del av, en, av ens identitet som upplever hotad den kommer plötsligt bli mycket viktigare och nu tänker jag väldigt mycket på um, eh, och den blir det blir viktigare och den växer men den blir också min man blir mindre villig att se den ur olika perspektiv men den upplevs som så hotad. Nu ja det är det jag menar. På våra, nu tänker jag på våra muslimska unga som upplever en sån omfattande islamofobi just nu till exempel. Det kommer ju liksom från de som tycker att religion är dåligt och islam är ännu värre ungefär. Men de som tänker så missar ju hela grejen att ju mer ni hackar, ju mer ni hotar, desto viktigare kommer det att bli. Och det kommer att bli det på ett sätt som det är mer re, rigid. Rigit, <går> man säger. Alltså. Men ju tryggare jag känner mig med dig, desto mer vågar jag se på det från olika perspektiv. Och, förstår du vad jag menar? Att, eh, så det Dömmandet det är alltid kontraproduktivt. Ja, och det, det säger den här texten, säger ju det, mm. säger det också. Mm. Om vi <går> vill läsa in det, mm. vilket jag tänker Alltså kan väl en blind leda en blind? Ramlar inte båda i gruppen? Mm. Och så, och, om, den ena, om vi tar det där då, och nu måste vi börja avrunda det här, men där den, den som dömer tror att den leder, medan, nej ja, men det blir ju bara som du säger, då faller vi bara allihopa, vi mm. grävis och sprattlar i gruppen. Precis. Fint, en halvtimme har gått, vad snabbt det gick. Det känns som ju knappt har börjat faktiskt. Det var ju fler <laughs> ord där och texter vi skulle. Ja. Men får jag säga en sista sak? Just att freden kommer inifrån. Freden på jorden börjar med dig. Någonstans tycker jag det genomsyrar det här också. Verkligen. Mm. Det är jättefina avslutande ord. Freden kommer inifrån. Freden börjar med dig och mig och oss på individuell plan. Tack så mycket. Tack själv.